4. 8. svibnja 1945. godine svanuo je prvi mirni dan u Europi. Dan prije, predstavnici Njemačkog vrhovnog zapovjedništva potpisali su bezuvjetnu kapitulaciju oružanih snaga nacističke Njemačke. Za građane Velike Britanije bio je to prvi mirni dan nakon 3. rujna 1939. kada je njihova zemlja ušla u rat s Njemačkom. Doduše, još je trajao rat s carskim Japanom na dalekom istoku, ali pobjeda u europi bila je veliki događaj. Pobjedu i početak mira objavio je britanski premijer Winston Churchill u radio poruci iz Downing Streeta broj 10. Premijer je obavijestio Britance da su general Alfred Jodl i veliki admiral Karl Dönitz u stožeru generala Dwighta Eisenhowera u Remsu potpisali bezuvjetnu predaju njemačkih kopnenih, zračnih i pomorskih snaga u Evropi. At General Eisenhower's headquarters, General Jodel, the representative of the German High Command and of Grand Admiral Dernitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces in Europe. Čečil je još poručio Britancima da si mogu dopustiti kratko razdoblje veselja, jer rat protiv Japana još traje. Ali kada su čuli za vijest, Britanci su u stotinama tisuća izašli na trgova i ulice. Mnogi od njih odijenuli su se u crvene, bijele i plave boje nacionalne zastave. Gomila se okupila ispred Buckinghamske palače, na čijem se balkonu pojavio kralj George VI. s kraljicom i dvije princeze. Slavlje se nastavilo duboko u noć. Po prvi puta su nakon 1939. godine u Londonu povijesni o osvjetljeni reflektorima. Na nebu iznad britanskih gradova moglo se vidjeti i vatrometar. Na lomačama su paljene Hitlerove slike i lutke. Winston Churchill se pridružio slavlju, došao je Whitehall, sjedište britanske vlade, iz balkona Ministarstva zdravlja obratio se slavljenicima. Churchill je okupljenima rekao da je ovo njihova pobjeda i pobjeda slobode. Mnoštvo ispred ministarstva zdravlja uzvratilo je riječima Ovo je tvoja pobjeda. U tom trenutku Winston Churchill je bio na vrhuncu svoje političke karijere. Premijer je postao 10. svibnja 1940. kada su njemačke oklopne kolone prešle granice Belgije, Nizuzemske, Luksemburga i Francuske. Vodio je svoju zemlju kroz pet najtežih godina u njezinoj povijesti. I sada je mogao proglasiti pobjedu Velike Britanije i njezinog carstva. Par mjeseci kasnije, na zaprepaštenje mnogih, neće uspjeti izbojavati jednu drugu važnu pobjedu. Mnogi svjetski rat koštao je Veliku Britaniju oko 357 tisuća života, 90 tisuća poginulih bili su civili. Ranjeno je 277 tisuća 77 ljudi, njih oko 213 tisuća je bilo zarobljeno. Zemlja je bila porušena na rubu gladi i bankrota. I u to teško vrijeme nisu se mogli održati izbori. Zadnji su održani 1935. Tijekom rata 21 zastupnik u parlamentu je ubijen u borbama. Zanimljivo je da su svi osim jednog bili konzervativci. Već nakon uspješnog iskrcavanja u Normandiji, stranke su počele tražiti raspisivanje izbora. Winston Churchill, vođa konzervativne stranke, htio da se oni održe nakon pobjede nad Japanom. Laboristička stranka je pak tražila da se izbori održe nakon pobjede u Europi. Churchill je pristao na to. Izbori su raspisani za 5. srpnja i počela je žestoka izborna kampanja. Churchill je svoju počeo radijskim obraćanjem biračima. Socijalizam je u svojoj suštini napad ne samo na britansko podusetništvo, već i na pravo običnog muškarca i žene da slobodno diše, a da mu tiranska gruba i nespretna ruka ne bude pritisnuta na usta i nosnice. Osim što je u brojnim govorima izjavio da je socijalistička politika odratna britanskoj ideji slobode, Čečil još izjavio da si socijalistička država ne može priuštiti postojanje oporbe. Socijalistički sustav ne može se utemeljiti bez postojanja neke vrste političke policije. Ako pobjedi na izbrima, laboristička vlada morala bi, ako želi voditi socijalističku politiku, imati neku vrstu gestapova iza sebe. Čečil nije trebao puno čekati na odgovor laborističkog vođe Clementa Atlea. When I kad sam prošle noći slušao premijeru govor u kojemu je izveo takvo izvrtanje politike laborističke stranke, odmak sam shvatio kakav je njegov cilj. On je htio da birače shvate kako je velika razlika između gospodina Čerčila, velikog vođe u ratu Ujedinjene nacije, i gospodina Čerčila, stranačkog vođe konzervativaca. Bojao sam se da će oni koji su prihvatili njegovo vodstvo u ratu, biti u iskušenju da ga zbog zahvalnosti i dalje slijede. Zahvaljuje mu što je te ljude tako temeljito riješio tih iluzija. Glas koji smo čuli prošle noći pripadao je gospodinu Čerčilu, ali um je pripadao lordu Beaverbroku. je pripadao lordu Beaverbrooku. Lord Beaverbrook bio je novinski magnat i uspješni ratni ministar proizvodnje zrakoplova i opskrbe. Taj Lord nije volio laboriste, ali nije on nagovorio Čerčila da vodi tako agresivnu kampanju. Vođa konzervativaca odlučio se sam na takvu kampanju, iako ga je njegova supruga Klemmi nastojala odvratiti od toga. Konzervativci su još u kampanji nastali pokazati Etlija kao lutku, iza koje se kriju opasni lijevi ekstremisti. Čečil je svoj izborni stožer smjestio u Hotel Clarages u Londonu. Obilazio je zemlju privatnim vlakom ili u velikoj automobilskoj povrci. Odaziv na njegove skupove bio je velik, doduše primijetio je da je na završnom skupu veliki dio okupljenih ljudi ometao njegov govor povicima negodovanja ali nitko još nije ni mogao pomisliti da će veliki Winston izgubiti izbore. Opći parlamentarni izbori u Velikoj Britaniji održani su 5. srpnja 1945. Ali zbog više od 2 milijuna britanskih vojnika raspoređenih po cijeloj zemaljskoj kugli koji su naravno imali glasačko pravo i glasali su putem pošte, rezultati su prebrojani i objavljeni tek 26. srpnja. Winston Churchill je bio na konferenciju u Podzdamu, zadnjem sastanku Velike Trojice. U tom trojicu već je nedostajao jedan ratni vođa. Umrlog američkog predsjednika Franklina Dallana Roosevelta naslijedio njegov potpredsjednik Harry Estruman. Malo je tko očekivao da će i drugi veliki ratni vođa izgubiti mjesto u toj velikoj trojici. Churchill je otputovao ispod zdama 25. srpnja. Bio je malo uznemiren snom kojeg je sanjao noć prije. snu je sebe vidio mrtvog.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 Nekoliko tjedana kasnije njegova ga je supruga pokušala utješiti riječima. Možda u tome ima neki skriveni blagoslov. Na to je on odgovorio. U ovom se trenutku taj blagoslov čini jako dobro skriven. Kralj George VI. ponudio je manda za sastavljanje vlade Clementu Atleju. Laboristička pobjeda bila je nevjerojatna. Jednako tako bio je nevjerojatan izbor Clementa Atleja za premijera. U ratnoj vladi on je bio vicepremijer i sjajno je obavljao svoju dužnost. Ali on je bio miran čovjek, škrt na riječima. Zapravo ga se moglo zamijeniti za nekog konzervativnog političara. Ponosio se činom bojnika kojeg je zaradio u prvom svjetskom ratu, ponosio se svojom školom, odrijetlo je bukao iz ugledne i bogate odjetničke obitelji. Prema laboristima ga je usmjerio njegov rad u siromašnom radničkom dijelu Londona. Tamo je Atlee godinama radio kao socijalni radnik nakon što se povukao iz odjetništa. Dio laborista smatrao je da i on i nije najpogodnija osoba za premijera vlade, koja je trebala od Velike Britanije napraviti novi socijalistički Jeruzalem. Andrew Marr u povijesti Moderne Britanije piše... Značajna manjina laborističkih zastupnika smatrala je da je najbolje riješiti se konvencionalnog Etlija i zabrati pravoga vođu, dok je još vrijeme za to. Herbert Morrison, popularni ministar koji je organizirao obranu Londona protiv napada njemačkih zrakoplova, upozorio je Etlija da će se natjecati protiv njega na stranačkim izborima. Taj je zaplet dobivao na snazi u hodnicima i zahodima Westminster Central Halla. Nekoliko stotina metara dalje, u stranačkom stožeru Laburista, sastali su se Etli, Morrison i bivši sindikalni vođa Ernie Bevan. Kad je Morrison nakratko izišao iz prostorije kako bi telefonski razgovarao s jednim od svojih pristaša, Bevin se nagnuo prema Etliju i režećim glasom dao mu najbolji savjet u njegovom životu. Klen, idi ravno prema kraljevskoj palači. Klen je to i učinio. Popio je u Paddingtonu čaj sa svojom ženom, nakon toga s njom uskočio u njihov maleni automobil i odvezao se u Buckinghamsku palaču, gdje mu je kralj, tvrdi konzervativac, zaprepašten pobjedom laburista, predao carstvo na upravljanje. Herbert Morrison i njegove pristaše bile su u tom trenutku manje od kilometar udaljene od kraljeve palače. Morrison i njegovi ljudi pocijenili su Clementa Atlea, nisu bili jedini. Taj miran čovjek sastavit će vladu koja će u povijest ući kao jedna od najboljih, a ta vlada, neki povjesničari su je nazvali mješavinom intelektualaca iz oxbridge sindikalaca i rudara, suočila se s katastrofalnim stanjem u zemlji. Povijesničar Corelli Barnett stanje Britanije opisao je ovom rečenicom. Nakon rata ljudi u Britaniji imali su psihologiju pobjednika, ali su materijalni uvjeti u kojima su živjeli više odgovarali poraženoj strani. Gauri Krsta Cvičić. Britanija je doživjela kraj rata u potpunom bankrotu. Britanije suprotno onom mišljenju koje je dosta bilo rasprostranjeno poslije rata da je Amerika, bogata Amerika kad je jednom ušla u rat 41. financirala taj ratni napor, pa takvi i ratni napor u Britani, to uopće ne stoji. Britanija je dobila određene zajmove, morala je kupiti stare brodove od Amerikanaca, i to tako da je platila nekim svojim bazama, dala je za izmjenu za razmjenu je dala neke baze pomorske Amerikancima. Britanija je potrošila, tako reći, sve svoje rezerve. Do kraja rata ona je doživjela tu pobjedu, tu triumfalnu pobjedu, to je bila jedna ironija zapravo, da sad Britanija je jedna pobjednička sila, a potpuno osiromašena poslije rata pred bankrotom, i s druge strane također pod vodstvom stranke koja je opterećena, to se može tako reći, opterećena velikim očekivanjima naroda od laborističke na stranke koja je pobjedila na izborima zato jer je velik broj ljudi u Britaniji zaključio da sad mora biti jedan novi početak, da mora se stvoriti jedna socijalna država u kojoj će biti manje klasnih podjela koji će vladat prosperitet i to prosperitet za sve, jeli? ti ljudi su uglavnom, koji su glasali za laboriste, polagali su nadu u to da će laboristička stranka, koja se dobro pokazala za vremenata kao dio vlade i puna sposobnih ljudi, da će ona provesti tu ogromnu socijalnu promjenu na bolje. U Britaniji Kraj rata Velika Britanija dočekala je kao bankrotirana zemlja. Nije to bila neka tajna, već 1940. godine, 22. kolovoza, ministar financija Sir Kingsley Wood upoznao je kabine s činjenicom da je Britanija doslovno pred bankrotom. Churchill je onda u Sjedinjene američke države poslao za slanstvo koje je sa sobom nosilo nacrte nekih od tajnih britanskih izuma, poput mikrovalnog radara, nacrta za mlazne motore, posebne eksploziva. Tada je premijer izjavio da ne samo što je Britaniji odarana koža sleđa već je ona zapravo filetirana do kosti. Cijeli će rat ta zemlje preživjeti zahvaljujući američkoj pomoći. Petina stanovnika Britanije hranila se američkim prehrambenim proizvodima. Ratna oskudica bila je svuda vidljiva. Bogati i utjecajni britanski novinar J.L. Hudson zapisao je 24. kolovoza za 1945. ove redke u svoj dnevnik. Rat je završen.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 U isto vrijeme uvozila je pet puta više robe nego 1938. Tijekom drugog svjetskog rata Britanija je, da bi preživjela, morala voditi totalni rat. Vođenje tog rata uništilo je njezinu ekonomiju. Da stvar za novu laborističku vladu bude gora tjedan dana nakon kapitulacije Japana, američki predsjednik Truman potpisao je dokument kojim je prestao zakon o zajmu i najmu, temelj američke pomoći Britaniji Zemlja koja nije mogla preživjeti bez američke novčane i materijalne pomoći, odjedno je izgubila svu tu pomoć. Truman je u memoarima napisao da je iz potpisivanja tog dokumenta naučio važnu lekciju. Nikad ne potpisuj dokument, a da ne znaš koje su posljedice tog potpisivanja. Ali za Veliku Britaniju bilo je kasno. Etlijeva vlada se pokušala izvući iz te situacije slanjem u Washington Johna Maynarda Keynesa, poznatog ekonomista koje je trebao dogovoriti nove kredite. I mora se reći da je tu se osjetilo onda što to znači kad je zemlja osiromašila. Britanska valuta je pala po vrijednosti, Britania je morala dizati zajmove, Amerika je tražila da se potpuno vrati u cijelosti dug iz rata. Britanija se nadala. Čuveni Lord Keynes, veliki ekonomist, koji je bio dobro poznat i cijenjen u Britaniji, oni je otišao, a također u Americi, je otišao na pregovore u Ameriku u britanske vlade, ali kako kad se poslije vratio, to sam čitao u njegove biografije, rekao, ništa, ti tvrdi američki bankari, funkcioneri u ministarstvu financija, ne popuštaju svaki peni, svaka funta mora se vratiti. Tako da je Britanija zaista imala te teške probleme, ona je bila osiromašena, mnogo su je koštale vojne operacije, administracija u imperiji. Jedli je Keynesa u Washington poslao sa zadatkom da od američkih bankara i vlade dobije nepovratni i beskamatni kredit od 6 milijardi dolara. Trebala je to biti neka vrsta dara. Kada je došao u Washington, Keynes je suočio s nepovjerljivim bankarima koji nisu vjerovali da je Britanija u tako teškoj situaciji i koji su smatrali da je vrijeme ratnih kredita i pomoći prošlo. O tijeku pregovora u američkim pregovaračima Keynes je ovako pisao svoje majici. Ne žele oni nama zlo. Ali njihovi su umovi tako maleni, njihovi vidici tako ograničeni, njihovo znanje tako neodgovarajuće, njihova nepopustljivost tako neograničena i njihova pravna pedanterija tako izluđujuća. Neka na mene više nikada ne padne zadatak da s tako malo karata u rukama nekoga uvjerim u to da nešto napravi za mene. Počinjem koristiti svoje zadnje tjelesne pričuve. Na kraju je Keynes dobio kredit od 3 milijarde i 750 milijuna dolara, na 50 godina, uz kamatu 2%. Zadnja rata tog kredita isplaćena je 2006. godine, u vrijeme dok je premijer bio Tony Blair. Kredit je spasio etlijevu vladu, kasnije će još i doći i pomoć iz maršalovog plana. Ali laburistička vlada nije samo spašavala Britaniju, ona je namiravala provesti talekosežne reforme, koje su od te zemlje trebale napraviti novo, i to je na neki način vrijedilo laguniškoj stranci puno jer je zemlja doživljavala strašne trenutke, doživljavala je krizu energije, teške u zimu 47 na primjer, racioniranje u Britaniji je trajalo dulje nego što je recimo ovdje bilo kod nas u Hrvatskoj kad sam ja došao u Englesku 1954. je tamanje prestalo racioniranje, racioniranje živačnih namirnica tekstila i drugih stvari. A recimo, ako se ja sjećam u tadašnjoj Jugoslaviji, to je prestalo već nekoliko godina ranije, jeli? I sve u svemu, kako rekao, Britanci su morali puno tog provutati, bilo je veliko nezadovoljstvo, naravno, u bogatijim slojevima, uveden je porez na nasljedstvo, koji je bio silno nepopularan. To je zapravo u izvjestvom smislu se moglo bi se nazvati razvlašćenjem one društvene klase koja je posjedovala zemlju i metak, tionice i tako dalje, jer poslije smrti nekoga koji je imao takvu imovinu, njegovi nasljednici su tako reći morali se odreći gotovo svega što je bilo platiti u ime poreza. Bilo je vrlo visoko porezovanje i u drugim aspektima osobni porez i tako dalje. Međutim, sve u svemu postojalo je ono još raspoloženje iz vremena rata, rad smo preživeli, pobjedili smo, a sada stvaramo nešto bolje. I give you a toast, and o Clementu Etliju Churchill je znao zbijeti šale. Jedna u njih je ova. Prazan taksi dovezao se do donjeg doma, iz njega je izašao Clement Attlee. Kasnije Churchill zanijekao autorstvo toj šali. Ali Churchill se nikada nije odrekao ove rečenice. Attlee je skroman čovjek koji ima i kakvog razloga za tu skromnost. Peter Hennessy, glasoviti britanski povisničar vlade, napisao je da je Attlee bio nalik na malenog pustinskog glodavca. Bio je škrt na riječima. Taj škrtost ponekad ljude oko njega dovodila do ludila. Andrew Mar piše. Jedan je nesretni ministar pozvan u Etlijev ured kako bi ga se otpustilo iz vlade. Kada je saznao za otpust, zaprepastio se i upitao što je to krivo napravio. Etlij dignuo pogled s papira, izvadio lulu iz usta i rekao Niste dorasli tom poslu. Taj šutljivi čovjek predvodio vladu koja se suočila s nizom teških situacija. Jedna od njih bila je velika zima iz 1947. godine. Krajem siječnja iz Sibira je došao veliki hladni val i prekrio je Britaniju debelim naslagama snijega i okovao je zemlju u veliku hladnoću. Stanovništvo Britanije trpjelo je od velike oskudice. Prehrana većine ljudi sastojala se uglavnom od kruha i krumpira. Kruh je bio racioniran, a i krumpira je ponestajalo. Ugljena za grijanje je bilo više nego dovoljno, ali se s tim ugljenom nije moglo grijati. Andrew Mar piše. U rudnicima su se smrznule zalihe ugljena i nisu se mogle ni kopati niti pomaknuti. Zupčanici dizela, koja su vodila u dubine rudnika, također su se smrznuli. Snježni nanosi blokirali su ceste i pruge. U termoelektranama brzo su se istrošile zalihe ugljena i jedna po jedna elektrana počela se zatvarati. Svjetla su počela treperiti, dok se konačno nisu ugasila. Ljudi su kopali kroz snježne nanose i miljama hodali kako bi našli hranu i donijeli je na leđima svojim obiteljima ili susjedima. Automobili su bili napušteni na cestama. Zbog nestašice električne energije prestale su raditi neke tvornice. Dva milijuna radnika bilo je besposleno. Uvedena je redukcija struje, električne grijelice smijele su raditi samo tri sata ujutro i dva sata poslijepodne. Ugljene za grijanje jedva da je bilo, Škotska je bila od sječena dostatka zemlje, u London se jedva moglo doputovati. Nakon siječnja došla je veljača koja je bila najhladnija u zadnjih 300 godina. Nakon tako hladnog siječnja i veljače došao je ožujak s velikim snježnim olujama, a nakon toga zajedno s topljenjem snijega došle su i velike poplave. Zajedno s tim vremenskim nepogodama došle su i financijske. Britanija je potrošila sve svoje dolare i više nije mogla kupovati robu u inozemstvu. Zemlje prijetila glad i uvedeno je racioniranje kruha. Ta mjera nije bila uvedena ni u najgore dane njemačke podmorničke ofenzive. Nešto se moralo mijenjati. U Britaniji 1945. zaista je vladalo raspoloženje, a to su raspoloženje dijelili i mnogi konzervativci, da se više ne može zemlja vratiti, ne smije se vratiti na prijašnji kapitalistički sistem, da sad čak i konzervativci su prihvaćali da mora doći do uvođenja jake socijalne komponente u bilo kapu politiku kogod je uprovodio, a laboristi su bili također puni nade da oni mogu na miran način provesti socijalnu revoluciju. Drugim riječima, učiniti u Britaniji na miran način ono, što su totalitarne metode provodili bolševici u Rusiji i poslije toga, poslije 1945. njihovi suradnici ako hoćete i njihovi sateliti, u istočnoevropskim zemljama. U Britaniji je postojalo veliko pouzdanje među uljevim krugovima u taj fabijanski socijalizam. One su se svi odgojili na ideji da zapravo se može mirnim putem postići sve ono što valja postići i da na kraju to bude jedno, jedno ravnopravno društvo. Novi Jeruzalem, to je bila ideja, i to je bila ideja koju su dijelili i najljeviji ljudi u stranci, kao Norin Bevan, a isto tako, pa, ako hoćete reći, nešto desniji ili središnje pozicionirani, Atli. Laboristička vlada počela u Velikoj Britaniji graditi takozvanu državu blagostanja. U njoj bi građanin bio zbrinut od koljevke pa do groba. Državni aparat bi upravljao društvom, nacionaliziran je dobar dio ekonomije, nacionalizirane su željeznice, rudnici, banka engleske, proizvodnje električne energije, luke, transportni sustav. Ali najveća reforma temeljila se na izvještaju jednog lorda. William Henry Beveridge, prvi barun od Tugala, Ekonomist, kojeg je u izboru karijere odredilo siromaštvo kojeg je upoznao radeći na jednom od prvih socijalnih naselja u Istendu, napisao je taj čuveni izvještaj koji nosi njegovo ime. Beveridge je radio za Winstona Čečila dok je još ovaj bio liberalni ministar. Uveo je 1916. godine prvi sustav racioniranja namjenica. Onda je prešao u akademske vode. Vodio je glasovitu londonsku školu za ekonomiju i političku znanost. Onda je otišao na sveučilište u Oksfordu. Kada je došao rat, Beveridge je tražio mjesto u vladi. Andrew Marr piše. Kada je izbio rat, Beveridge je odlučio da vlada bez njega ne može dobro funkcionirati. Pa je gnjavio Čerčila i njegovu vladu zahtjevima da mu se da nekakav posao. Bio je ogorčen i razočaran kada ga je Ernst Bevin, ministar rada koji ga nije podnosio, ušutkao ponudom da napravi reviziju zbunjujućeg mnoštva bolovanja i invalidnina za radnike. To nije bio glamurozan i za ratni napor ključan posao i Beveridge je, navodno, kada su mu rekli kakav je posao dobio, proplakao suzama gnjeva i razočaranja. Ali prihvatio se toga posla i brzo odlučio da ne može biti cjelovitog sustava bolovanja i invalidnina, a da se u obzir ne uzmu i stari, žene domaćice i djeca. Radnici nisu sami na svijetu i samodovoljni. Rezultat bavljenja s tim problemima bio je glasoviti Beveridgev izvještaj, djelo koje je stvorilo državu blagostanja. Izvještaj se prodao u sto tisuća primjeraka. Jergin i Stanislav pišu. Izvještaj je predložio socijalne programe koji su trebali baciti na koljena pet divova koji su morili Britaniju. Poskudicu, bolest, neznanje, prljavštinu i nezaposlenost. Izvješta je postao bestseller. Dva komentara toga izvještaja oba označena natpisom tajna. pronađena su čak i u Hitlerovom bunkeru nakon rata. Najveće ostvarenje Etlijeva vlade bilo je opće i besplatno zdravstveno osiguranje. Ono je nastalo na temelju izvještaja Lorda beveridge -a. A u je to provao jedan od najboljih i najžešćih etlijevih ministara. On je bio sin rudara, sam je počeo raditi kao rudarski pomoćnik kada mu je bilo 13. Nakon par godina rada u rudniku morao izaći iz jame zbog bolesti očiju. Dobio je stipendiju za središnji radnički koleđ u Londonu, počeo se baviti sindikalnim radom, a u politiku je ušao 1929. kada mu je bilo 32. Ime tog ministra je Aneurin Bevan. On je kao ministar zdravstva, usprkos sprotivljenju dijela laborističkih ministara, uspio ostvariti ideju o besplatnom zdravstvu. I sada kad se gleda na ono ostvarenje, kad čovjek pokuša sumirat te godine laborističke vlasti, zaista najveći uspjeh, i to u svjetskim razmjerima, najveće ostvarenje te laborističke vlade, nije toliko bila nacionalizacija. Nacionalizacija je bila izvršena, i izvršeno je bila totalno, zaista sve je bilo nacionalizirano što je, što se obećalo nacionalizirati, to je vrijedilo za željeznice, za brodski i za mnoge druge elektriku, rudnike, sve je bilo nacionalizirano, ali s druge strane pravi prodor u izvinnom smislu prema tom novom Jeruzalemu je bila sveopća besplatna zdravstvena služba. I svaki od tih elemenata ima podjednaku težinu. Ona je bila sveopća za sve, da pače su se neki i rugali u ono vrijeme u Britaniji, da i, recimo, ljudi pripadnici najbogatije klase, aristokracije, kapitalisti, da imaju isto tako pravo na besplatan posjet liječnika, na besplatno liječenje u bolnici, kao i najsiromašniji proletari iz Istenda, radničke četvrti u Londonu. I tada se može reći to da je bila velika problematika u tome što se cijela lječnička struka, farmaceuti, lječnici, zjahu su se opirali toj reformi takve zdravstvene službe. Bila je velika, velika debata o tome, bilo je velikih poteškoća, mnogi lječnici su se prijetili njih odruženja da iziđu iz takvih aranžmana, da ne postanu dio te zdravstvene službe, međutim, taj nadahnuti Sjajni političar koji je bio jedan od najkarismatičnijih političara u Ljubiliškoj stranci, Anoirin Bevan, proveo je tu reformu i tako je ta zdravstvena služba, ja mi po ovom znanju, je to bila prva takvog tipa u cijelom svijetu. U Etlijevoj vladi bilo je nekoliko sjajnih ministara, a Neurin Bevan bio jedan od njih. To je bio Hugh Dalton, minister financija, koji je tijekom rata vodio posebnu britansku objeveštenu službu, koju je Churchill dao samo jedan naputak – zapalite Europu. Dalton je to učinio, nakon rata pokušavao je izvući Britaniju iz bankrota. Njega je pak u ministarstvu financija naslijedio Stafford Krebs, vegetarianac koji se disciplinirao hladnim kupeljima, radikalni socijalist koji je pažljivo vodio financije vlade međutim ljudima najuglednije bio jedan sindikalist krupnog tijela, poznat pod nadimkom Ernie. Andrew Mar piše. Postao je siroče kad mu je bilo osam godina. Počeo je kao radnik u Somersetu i probijao se kroz život dok nije postao organizator lučkih radnika. Godine 1921. pomogao je u udruživanju lučkih radnika u novi sindikat transportnih radnika. Bio je... Moćna figura u općem štrajku iz 1926. Bio je na čelu toga sindikata sve dok 1940. nije ušao u Čerčilovu vladu. Za njega se brzo našlo mjesto zastupnika u parlamentu u Bansworthu. Bio je strastveni antikomunist koji je vjerovao da su njegovi dečki sindikata najbolje što Britanija može dati. U ratnoj vladi imao je skoro diktatorske moći kojima je raspoređivao radnike u tvornice, rudnike i polja. Jedne su ga novine opisale kao lošeg u društvu, dobrog mrzitelja i poštovanog od sviju. Bio je nepovjerljiv prema intelektualcima, posebno onim lijevima. Kada je na proslavi pobjede na izborima 1945. godine naletio na Kingsley Martina, glasovitog urednika New Statesmana, pozdravio ga je riječima. Zdravomračni, dajem vam oko tri tjedna prije nego što nam zabodete nožu leđa. Ime tog sindikaliste Ernest Bevan. Smatruo ga jednim od najboljih ministara vanjskih poslova u britanskoj povisti. Bio je sindikalist koji je mrzio komuniste. On je bio jedan od rijetkih zapadnih političara koji je vikao na staljina, nakon čega se ovaj žalio da Bevan nije gentleman. I taj je čovjek odredio vanjsku politiku etlijeve vlade. Zanimljivo je to da je na položaj bistvojnskih poslova u posljedatnoj Britaniji, u prvoj vladi posljedatne Britanije, došao čovjek Ernest Bevin koji je bio poznat po rečenici da ljevica govori ljevici. To je bio njegov slogan, to je bilo njegovo geslo prije po kojem bio poznat. Drugim riječima zemlje koje imaju lijeve ili ljevičarske vlade mogu se lako sporazumjeti. Međutim, isto vrijeme Ernest Bevin se je pokazao vrlo tvrdim ministrovanskih poslova vizavi Sovjetskog za novog kako je to izgledalo sve više širečeg se Sovjetskog imperijalizma u Europi i on nije imao apsolutno nikakvih iluzija, on nije imao nikakvih iluzija, on je bio oduševio je sve te funkcionere u Ministarstvu vanjskih poslova koji su se bojali šta će biti s tim laboristom, sindikalistom, međutim on je svatio kao pravi sindikalni vođa, on nije volio komuniste i oni su imali rivale među komunistima i ako komunisti nikad nisu uspeli zavladati u sindikatima, ali on je već imao iskustvo u borbi sa komunistima na to je lokalno, mislim da je to ključ. Za razumijevanje Bevina, on je imao iskustosti s komunistima, shvatio je njihovu opasnost, već na toj svojoj lokalnoj razini, na razini vodstva sindikata u Britaniji. On nije želio da pobjede komunisti u sindikatima i on je prenio to svoje iskustvo u međunarodnu politiku. On je shvatio, brzo je kopčao, da je dolazi jedna nova opasnost sada sa istoka i to sa strane bivših saveznika drugim riječima najvećeg saveznika Sovjetske Rusije, i da se tu treba energično postupati. Laboristi su od Britanije namjeravali napraviti discipliniranu i skromnu zemlju. Njubi iz Londona vodili predani javni službenici. Građanstvo je trebalo biti dostojanstveno i uzdržano u svojim potrebama. Bio je to na neki način nastavak politike koja se vodila u ratu. Samo ta je politika sada bila vođena željom da se izgradi Novi Jeruzalem. Ljudi su pak još u ratu navikli na skromnost i uzdržanost. U vrijeme rata na tjedan odrasla osoba imala pravo na 50 grama maslaca, 100 grama šunke i slanine, 100 grama margarina,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 Ljudi su bili zahvalni na savjetima, stvarno su željeli znati kako se snaći s tim oskudnim namirnicama. Ljudi iz ureda za savjeti smislili su 101 način pripreme konzervirane govedine. Savjetovali su da se u izradi krema za kolače koristi grah. Posebno su bila popularna jela poput juhe od sira. Na margarinu se ispržio luk, onda se dodalo mlijeko ili ako njega nije bilo onda voda i to se kuhalo 15 minuta uz stalno miješanje.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 Popularna je bila i Pita Walton, nazvana po ministru hrane. Pita se sastavila od kuhanog krumpira, cvijeteče, mrkve i repe. Tome bi se dodao povrtni ekstrakt, zobene pahuljice i malo ribanog sira i to bi se zapeklo u pećnici. Ali ljudima je bilo dosta tog režima koji se nastavio i u godinama nakon rata. I nakon rata moralo se jesti sve i svašta. Andrew Marr piše. Ubijani su konji i njihovo meso prodavano pod deklaracijom odresci. Iz Južne Afrike kupovano je kitovo meso, kako u velikim komadima, tako i u konzervama, i opisivano je kao bogato, ukusno, baš kao odrezak. Kratko vrijeme ono je bilo i relativno popularno, ali ne zadugo. Magnus Pike, kasnije popularni znanstvenik, objasnio je da je to meso, iako je na prvi griz gladnih usta imalo dobar okus, kako se žvakalo, gubilo okus po odresku i sve više imalo okus po bakalarevom ulju. Da je građanima Velike Britanije dosta novog Jeruzalema, bilo je vidljivo i na izborima 1950. Etlijeva vlada na tim je izborima ostala samo s većinom od šest mjesta u parlamentu. U listopadu 1951. nestala je i ta malena većina i Etlije ponovo morao raspisati izbore. Na njima su pobjedili konzervativci na čelu s Winstonom Churchillom. Pa ono što se može reći je bilo to, ja sam sam doživio tu u Britaniju jer sam došao 1954. i dakle godinu dana prije nego što je Antoni Iden pobjedio na izborima kad se je legitimizirao kao nasljednik Čerčilov ja se dobro sjećam tih izbora već 1955. ono što je pomagalo jako konzervativcima je bilo to da su oni nastupili sa platformom općeg olakšanja i popuštanja raznih kontrolnih mjera raznih e, ograničenja u pogledu potrošnje, nadzora i tako, oni su nastupili pred glasače kao liberalizatori društvenog sistema, ekonomskog sistema. Drugim rečima narodu je bilo rečeno, pa sad možemo sebi priuštiti, da bolje živimo, a stvarno se je već počelo bolje živjeti jedan na kraju prestala je ta prva posljedatna kriza i, recimo, dokinuće racioniranja, to je pomoglo konzervativcima, to je pomoglo je također konsultaticima to što su počeli ublažavati zabrane na iznošenje stranog, iznošenje novca u inozemstvo. Tad se je moglo svega jasno, još sjećam, točno 1954. kad sam ja došao u Britaniju, kad sam želio putovati, je za mene isto vrijedio taj propis da ne mogu uzeti više sobom od nekih 50 funti u inozemstvu. Zašto? Jer je Britanija čuvala je li, svoje financijske rezerve, međutim to se je sve ublažilo. U Britaniji je silno porastao životni standard, proizvodnja je pojačala se. Ono što je jako važno imati na umu i to mislim, čovjek mora shvatiti u širem svjetskom kontekstu je to da je Britanija doživjela taj prvi val, veliki val prosperiteta pod konzervativcima. U ono vrijeme kad je Britanija još dominirala svjetskim držištima... I told the witch doctor I in love with you I told the witch in love with you Konzervativci su došli na vlast 1951. godine Konzervativni premijer zadržat će se u davnim streetu broj 10 sve do 1964. To se vrijeme obično naziva Zlatnim dobom. Tijekom njega četiri premijera su vodila britanske vlade, Winston Churchill, Anthony Eden, Harold Macmillan i Alec Douglas Home. Jedan od njih, Harold Macmillan, je blagostanje te godina sažao u ovoj rečenici, većini naših ljudi nikada nije bilo tako dobro. Činilo se da se stvari vraćaju na staro, pogotovo u vrijeme dok je premijer bio Winston Churchill. On je tada već vidljivo ostario, ali činilo se da je zemlja u dobrim rukama. Harold Macmillan je ovako opisao scenu koja ga je dočekala kada je ušao u premijerovu spavaću sobu. Imao je kavez za ptice na svom krevetu, ptica je izašla iz kaveza, i cigaru u ruci. Pokraj kreveta su bile boce viskija i sode. Kasnije je ptica počela uzimati kutlja je iz čaše s viskijem i sodom. Gospođa Portal sjedila je pokraj kreveta. On ju je diktirao. Winston Churchill mogao je tako primati svoje ministre. Ponekad bi ta ptica iz kaveza sjedila i na njegove glavi. Britan je po prvi puta nakon rata dobro išlo. U Europu su se izvozili tada britanske automobili britanski strojarski proizvodi i tako dalje i to je sve imalo da kako svog efekta u Britaniji. U Britaniji je vladala vrlo velika zaposlenost. Stopa nezaposlenosti je se snizala do tako reći, može se reći, absurdnog nivoa, tako da se skoro nije znalo kako će se nadomještavati sile koje su potrebne kad su ljudi odlazili u penziju i slično. I sve u svemu može se reći da je kad se gleda na ona, ono kako je Britanija živjela, to je pomoglo z raticima to da je kontrast koji su sebi ljudi nekako predočivali, bio između one prvom redu ratne Britanije, pune raznih ograničenja, teškoća i tako dalje, pa isto one ratne i sada ovo povoljšanje je zaista bilo vrlo, vrlo upadljivo i to se pobojšanje e, manifestiralo, na primjer, kroz nabavku automobila, građenje kuća. Osim toga, konzervativci su postigli jedan veliki uspjeh, a to je da su oni dovršili već prije započetu kampanju izgradnje socijalnih stanova. To je teško, na primjer, danas sebi zamisliti. Gospođa Tačar je dobila veliko priznanje zato što je prodala za vrijeme svog premijerstva velik dio tih socijalnih stanova za koje ljudi nisu plaćali skoro ništa koji su bili zapušteni i koje su njihovi korisnici vrlo rado kupili za sebe i s njih nešto učinili. To je bila jedna isto svojevrsna revolucija poslje. A ovdje je konzervativni ministar to je Macmillan bio prije nego što je se popeo na ministra financija i na kraju premijera on je sa ponosom i sagradio, ne znam, 200.000 kuća za vrijeme njegovog službovanja kao ministra za lokalnu samoupravu i izgradnju. Ne znam, 200.000 kuća je izgrađeno u dvije godine i to se dalje nastavilo. Kada je završio rat, Velika Britanija još uvijek gospodarila carstvom u kojem sunce nikad nije zalazilo. Još uvijek je imala moćnu flotu koja je osiguravala pomorske putave koji su spajali metropolis carstvom. Već u prvim godinama etlijeve vlade počelo je demontiranje tog carstva. Do 1948. godine 10 bojnih brodova, 20 krstarica, 37 nosača zrakoplova, 60 razarača i 80 korveta prodani su u staro željezo. Na stotine manjih brodova imalo je istu sudbinu. Da stvar za kraljevsku monaricu bude gora, novi brodovi ili oni koji su tek trebali sići s navoza, prodavani su u staro željezo ili drugim zemljama. Stari su brodovi korišteni kao mete u vježbama gađenja. Mornarica Sjedinjenih američkih država već je davno prestigla kraljevsku mornaricu po broju plovila, sada je Britaniju po broju izgrađenih brodova stizao i Sovjetski savez čija pomorska sila prije drugog svjetskog rata jedva da je postojala. Kako je nestala flota, tako je odlazilo i carstvo. Zajedno s carstvom nestajao je i status velesile, taj će status konačno biti pokopan u sujetskoj krizi, govori Krstacvić. 1956. je bila odsudna godina za Britaniju, to je godina bila u kojoj su konačno propale sve iluzije o britanskoj moći, kao sad već pomalo postimperijalne sile, ali još uvek velike sile svjetske, kako se je to reklo istočno od Sueza. Britanija je do tada već dopustila nezavisnost Indiji i Pakistanu, Britanija je u to vrijeme također dopustila nezavisnost Burmi, Britanija je također se riješila od velike odgovornosti u Palestini stvaranjem Izraela i kad se uzme u obzir što je ostalo toga, bila je jedna vrlo snažna uloga Britanije još u arapskim zemljama, u Egiptu, u Iraku, pa također i utjecaj, veliki utjecaj u Iranu, u ne arapskom Iranu. I to je bilo silno važno s obzirom na to da se u tim zemljama proizvodila nafta da su to bila važna strateška uporišta, dakle, za Britaniju, vezana za energiju i utjecaj. I na neki način može se reći da je Britanija stvarno, jer Francuska je malnu ulogu igrala u Siriji i Libanonu, da je Britanija još uvek dominirala tim dijelom svijeta, Srednjim istokom, i da Amerika tu nije još igrala nikakvu veliku niti značajnu ulogu. I sada, 1956. javlja se... Poslije nekoliko godina krize i teških problema koje je Britanija imala u Egiptu, javlja se na pozornici predsjednik Nasser... Kako je Velika Britanija preživjela Suezku krizu i što se nakon te krize događalo na otoku, poslušajte sljedećeg četvrtka. Shall we extol thee? Poštovani slušatelji, slušali ste povijes četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju povijest četvrtkom za vas su pripremili. Glazbeni urednik Maro Market tek ščitao Ivan Kojundić. Emisiju snimio Srđa Nogić, a u redi vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.